Alhamdulillah. Nahmadu yani wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah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 اتقوا الله الذي تصالون به والارham إن الله كان عليكم نتيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلم لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa shara al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalal wa kullu dalalatin fi an-nar ayyuha al usikum bi Allah na washia kama tunastahili kuyusia nafsi yetu kwa kuwa jambo la takwa ndiyo jambo muhimu au ndiyo jambo lengo kuu la kuumba mwanadamu ameletwa hapa kwa ajili ya kumtawala wake ameletwa kwa ajili ya kuabudu huko kuabudu ndika kuna kupelekea katika sala zote la mtu kumfipisha katika ucha Mungu na jambo la takwa ndiyo wasia ambao usiwa usiiwa wale waliopita na sisi vile vile tutaushia wasia huo kama Allah aliposema wa laqad wasaina alladhina min kablikum wa iyyakum an Allah kwa hakika tuwaleo tuliowahusia wale ambao waliopewa kitabu kabla ya na ninyi mnausiwa wasiwa huo huo mnausiwa ya kwamba mumnje Allah. Na kwa kuwa sisi basi tuko katika mwezi, ule mwezi ambao unaotafutwa hiyo Kama Allah alivyosema Kutiba alaykumusiyam kama kutiba alalldina bainkabilikum lengo lake la alakum tattaqoon. Mmefaradhishiwa ibada ya funga. Lengo kuu, lengo kuu la ibada hii ni moja tu la'allakum tattaqunu ili muweze kuwa waacha mungu kwa hivyo ndiyo maana allah akatuhusia sisi kwamba tutanzakikana tufanye jambo la kuncha allah ayuha alikhwa ay ndugu wa islam ma gumu farahatuna ukubwa ulieje wa furaha yetu sisi wa islam ukubwa ulieje wa furaha tuliona sisi bikudumi hadha shahri ramadhan wa sababu ya kuja mwezi huu wa ramadhan ambapo aya nyingi zine sisi tuwe wacha Mungu aya nyingi zinatutakasi tunatakiwa tumti Allah na hiyo takwa sehemu pekee inayotafutwa sehemu pekee ambayo inapatikana ni katika mwezi huu wa Ramazani basimaa adhamu farqatuna we unahisi furaha kubwa iliyoje kwa sisi waislamu Bikudumi hadha shahari kwa sababu ya kufika mwezi huu kwaana فيه kwa sababu ndani ya mwezi huu kuna ujira mkubwa walhasanat na kuna mema, mambo mema mengi walkhairat walbarakat kuna khair nyingi kuna baraka nyingi ambazo Allah ameziweka katika mwezi huu unazani kwa vipi basi waislamu wasiwe na furaha kwa hivyo wasia wetu basi fala tuzeyi usije ukaipoteza hadhi hii fursa umepewa fursa hii itumie vizuri usije ukaipoteza fursa yako hii Kuwa na furaha dikudumi hadha shahr Kwa sababu tu ya kuwasili, ya kufika mwezi huu wa ramadhani uwe na furaha na furaha hiyo si kama umefurahi tu kwamba e, eh, leo mwezi umekuja nafurahia furaha hizo zina dalili za kuonesha kwamba wewe kweli umefurahia kwa hivyo tuna furaha kubwa sisi waumini kwa sababu ya kufika mwezi huu ndani yake kuna faida nyingi ndani yake kuna kila aina yaheri ndani yake kuna kila aina ya, ya, ya baraka ambazo Allah ameziweka katika mwezi huu fakad Allah, kwa hakika ameahidi Allah min al Ameahidi katika fadhila kubwa wa ujira ten, na ameahidi ujira mkubwa ujira ambao fadhila ambazo ma laisa fi ghairihi min hakuweka hayo katika mengine katika miezi hadisi zipo nyingi zenye kuthibitisha hizo tosheka na hadisi ambayo aliyosimulia imamu Abu Hurairah aliyosimulia sahaba wa mtume Abu Hurairah allahu anhu anasema kairo rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume asema man soma ramadhan yule ambaye atakaifunga ramadhan imanan wahtisaban akiwa na imani hasa na akitarajia mamipo ugufirale humo mtakadama mndambi atasamehewa yeye yale yote yaliyotangulia katika madambi yake Hadisi hii rawahu bukhari wa muslim muttafaqun alayhi wa ma yusmuliya maimamu wawili bukhari na muslim kwa hivyo mtume anasema yule ambaye atakayefunga mwezi wa ramazani lakini mfungaji wake anafunga akiwa na imani si kama anafunga eti tu kwa sababu yupo katika mji ambao watu wake wakifika mji huu wanafunga na yeye ndo anafunga anaona haya labda asiya kaitwa majina mabaya anaona haya labda watu wote wanafunga basi na mimi nifunge huyu siye awe na imani tena waktu Saban, anatarajia hasa kwa hichi mnachokifanya kwamba mimi nitapata malipo nitalipo malipo hayo asira anafunga anapass time tu anafunga kwamba ndio ada ya kwa hii hapo kuwa na malipo yote basi katika hali akifunga katika hali hii mtuba kumhakikishia wa lahu atasamehewa yeye min yale yaliyopita katika madhambi yake yote ambayo yeye aliyofanya katika haya vipi tusiwe na furaha waamini kwa sababu ya kujiliwa na huu na aliposema wanamtume mtume funga imanan wa Imana bi mana ridha bi yule ambaye anaridhia ni yake ya somu si kama anafunga haliakuwa anachukia anakasirika kwa nini usishe mwezi huu hapana anaridhia kwamba Allah amelifaradisha jambo hili na aliposema wa hisaban anakusudia ihtisaba lithawabihi anatarajia saa hii ifunga ninayofunga natarajia Allah atanilipa mimi malipo hayo basi huyu ndiye aye atake kuwepo katika hiyo ufiralahu mata kabda min dhambi atasamehewa yeye katika yale yalipita katika madhambi yake ma azamu furakata na vipi tusiwe na furaha sisi waumini kwa kujiliwa na mwezi huu ayyuhul iswa enyi ndugu waumini miongoni mwaheri ambao Allah ameziweka katika msi huu wa Ramadhani ni hadithi mashuhuri lakini tukumbushana tu Allah anasema fa dhakir fa inadhkiratan fa'ul Kumbusha, hakika ukumbusho utawafaa wale ambao wenye wa kuamini katika hadithi ambao, ameisimulia Imam Al-Bukhari hadithi mbayo amepokea anabi Hurairah radhiallahu anhu kana kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume anasema man kama lailatan ya yote yule mbali atakee katika usiku wa Ramadhani akatumia neno lile lile imanan wahtisaban akiwa alimani akiwa anatarajia malipo hofu laho ma taqaddama min dhanbi atasamehewa yeye kayale yale yalotangulia katika mazambi kwa hivyo alaakin man yaqili man arafa qadra nafsihi ni yule ambaye anafahamu kadri ya nafsi yake wa adha makashara kwa na akatambua ule uz, ule uzito wa ule wakati ule ukuepo ya yeah, najijua sasa nipo wakati gani sasa hivi nipo katika wakati gani basi huyo ndo mwenye yakili mwenye akili ya anajua kadiri ya nafsi yake kwamba mimi wakati niliokuwa hivi sasa ni wakati maalumu. ni wakati ambao natakiwa nizidishe bidii kubwa ni wakati ambao natakiwa nifanye amali zilizokuwa nyingi kabisa basi huyu ndo mwenye yakili akafahamu kwamba wakati huu watakiwa ufanye hili, watakiwe hili. lakini kinyume chake mjinga ni yule ambaye wakati huu sasa ndo kwanza anaanza ku futa mambo ya kipuuzi wengine waanze kutafuta ligi za ramadhani aanze kutafuta mipira Aanza kucheza karam Akaangalia sijui mambo ya bongo muvu Akaangalia vitu vya wa kadha ambao haviwezi kumpa faida yote kwa moyoni ni yule ambaye anaweza akaitumia fursa hii kwa hivyo fala tu dhi hadhi alifursa usije ukaipoteza usija ukaidhafisha fursa hii uende mwakani allah asikuji ya nile ukakwepo tena hapa lakini kwa vile wewe upo basila tadhai hathi alfursa usipoteze fursa yako hii itumie vizuri itumie kwa yale ambayo yeah, kupelekea wewe ukaweza kupata ile lengo kuu la kufunga kwako nalo ni nini umekea kwa sababu gani ili mpate kuwa wacha mungu, la halakmtatakun ili niweze kuwa wacha mungu hakuna jambo jingine ايها الاخوه فقد شرف الله حقا الله الله اعمتكوا ميزه هو رمضانني waanzala afiali kutubihi na Allah akateremsha katika mwezi huu vile bora katika vitabu vyake basi akateremsha Qur'an Karim yataka isomo sana katika mwezi huu sio kwenda kuangalia mipira ushaangalia wewe miezi mingapi umeangalia miezi mingapi tangu na tangu uangalia mipira basi hebu fubilizika katika mwezi huu anza kufanya mambo ya kheri, uonekane hasa na uoneshe hasa ile furaha ya kwamba wewe unamcha wako ile furaha ya kwamba wewe umekubaliana na kuja huu mwezi wa ramadhani hiyo ndio itaonesha kwamba kweli ni mtu mwenye furaha furaha hiyo haidi kwa kufurahia tu kwamba unasubiri wakati wa kule makunwa wewe ndio unafurahi hapana furaha yako ionyeshe kwa vitendo kwamba wewe huu ni mwezi ambao wa kutoa sana mwezi wa kufanya ibada basi yaoneshe haya Huyu ndiye ambaye atakayekuwa anapata yale ambayo aliyosema ughfir lahu, mate kabda min ya atapata atasamehewa yeye katika yale aliyopita katika mazambi yake. Kaallaahu Ta'aala Allah wasari'u ila muharakie katika ulemsamaha wa Allah Mkimbiliye katika jambo hili kwa sababu na mwezi huu ndiyo mwezi pekee ambao mtu anapofanya akakaa mbele ya mula wake akamtaka siku basi yeye atasamehewa madambi yake siku moja bwana mtume alikaa akawa anamuwaidi sahaba wake akawa anamwambia maneno anamwambia yashike maneno haya basi hebu yasikilize na wewe uweze kuyashika maelezo haya mtume anamuwaidi sahaba wake akamwambia irtani khamsa kabla khams ji na mambo matano kabla ya mambo matano hayakujia hadisi maarufu hadithi, hadithi mashuhuri waisikia kila siku lakini je wewe umeichukulia vipi hadisi hii mtume anamwambia sahaba wake iftani mu kabla khamsi shughulika na mambo matano kabla ya mambo matano shababika mtume akamwambia shababaki shughulike na usha, ujana wako kabla haramikah kabla yauzeha hujakujia hivi sasa wewe ni kijana unaweza angalau ukasimama ukasali sala ya tarawehe, usije ukaipoteza fursa hii ukaanza wakati watu wanasali tarawehe weendo kwanza umeenda kuangalia mipira, wendo kwanza umekaa maskani unachati unaangalia mambo ya simu unaangalia kadha kadha angalia sana upepe wa ujana wako basi utumie wakati huu usije ukautupa akamwambia si wasi hataka, angalia na afya yako iangalie kabla sakamika kabla haya kufika marazi ikiwa wewe sasa hivi ni mzima unaweza kufanya lolote basi jishughulishe kuna watu wapo hospitali wanataka angalau fursa tu ya kufunga au ya kusimama kwa ajili ya kusali kiamu laini wasali tarawehe wao wanashindwa wewe umeopata muda huu hebu shughulika vizuri mtume akasema wa kabla fakarika shugulika na utajiri wako kabla Allah hajakupa ufakiri, huu ndio wakati wa kutoa kama umepewa chochote hata shilingi mia tu ikiwa watu wa msikitini watachangisha angalau ile mia tu ukatoa kwa ajili ya umeme basi utakuwa wewe umepata jambo kubwa kwa sababu katika muzi huu ndipo ambapo watu wanalipwa malipo yalikuwa maradufu zaidi ya yale ambayo wewe umezolea mtume akasema akaenda ale akamwambia wake babake wa amambia jishughulishe na ile faragha yako na ile kwamba wewe sasa wakati unao angalia muda wako kabla shughalika kabla huna na mambo yako saidi muda unao utafika wakati huna muda huna muda mara umeitwa huku mara kuna kikao hichi mara kuna jambo hili kwa vile wakati umeupata utumie wakati wako huu na mwisho mtume akwambie jishughulishe Wahayataka kabla mautika ka jishughulishe na huu uhai wako kabla hujafariki utakapofariki fariki, fariki wakati wako huu utakuja hujakuju ta kabisa kama Allah anaposema yawma idhin sifu hio yatazakkaru alinsano atakumbuka mwanadamu ule wakati wake aliotupa lakini Allah anasema fa anna lahu dhikra utamsaidia nini yeye kukumbuka huko aliambiwa akapuuza ile amali akaelezwa akinyote akawatubilia kwa hivyo fala tudhayyi hadhihi al-fursa usipoteze ewe ndugu muislamu usipoteze fursa hii ya kujiliwa wewe na mwezi wa ramadhani jitahidi katika haya mambo matano ambayo mtume alikuwa akimwaazizi sahaba wake alhamdulillah rabbil alamin والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الاخوه اوصيكم مره ثانيه بتقوى الله لا اوصيكم مره ثانيه في قيام ليله لكم الله فسب الله اناسما كما في القران انما يتقبل الله من المتقين فحققه الله نكبال عمل ذواله ولي قوه وchamungu tu ndio wakati wake huu sasa watafutwa. Leo ukiwa na Ramadhani wengine wana mbili, wengine wana tatu, wengine wana kada na vopoti Jiangalie wewe utakavyo hivi, toka zipite hizi leo ya pili au leo ya tatu, uko vipi katika moyo wako? Je, ile takwa inaanza kuingia? ile takwa lile jambo la ucha Mungu kweli unaweza kalifika? kama hujafika basi kumbuka maneno ya Mola wako anasema innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin hakika ya Allah hakubali amali ya mtu yote tu kawaida anakubali amali ya yule tu ambaye alikuwa ni mcha Mungu kwa hivyo fursa hii umepewa usije ukaipoteza ukaanza kuwa wewe ni mtu wa kutizama mipira mtu wa kuangalia na TV, mtu wa kuangalia masimu muda wote wa utupa katika hali hizo. Dumu katika madarasa, dumu na katika kusoma Qurani. Siku moja alikaa bwana Mtume pamoja na Jibril da Rasulullah sallallahu ala wasallam. Mtume siku moja aliomba dua wa amma na Jibril na Jibril yeye akaitikia amini siku wa nzuri kabisa aliomba anaomba bwana mtume dua nzuri nzuri lakini siku hiyo akaomba dua mbaya sana akasemaje alisema bwana mtume dua hiyo akawa anaomba Jibril anaitikia amini akasema maneno yake Dua hili anamuombea ala kulli man adraka hadha ash-shahri kila yule ambaye. anamuombea dua mbaya kwa kila yule ambaye. ambaye. ambaye Ameudiriki mwezi huu wa ramazani. wala miyghfar lahu akawa yeye hakusamehewa mwezi umepita kama kawaida tu yeye ameingia Ramazani na alipotoka yuko vile vile tu. Hakuna tofauti yoyote. mtume aliomba dua mbaya kwa mtu huyu na Jibril akayaritikia amin amin Awe aangamie. Aangamie yule ambaye umemdiriki mwezi wa Ramazani na ukatoka lakini yuko vile vile. Afunga maneno yake machafu yale yale. Afunga matendo yake vibaya vile vile. Vipi yeye ataweza kuingia katika jambo hili la cha Mungu? Ayuhal iswa, ayyuha almuqassirun ayyi walla'i mabaoa wanya upungufu wa ayyuha almudhnibun na ayyi walla'i mabaoa wanya madhambi wa kulluha ahlu altaqsir na sota sisi, sisi ni watu wenye upungufu wa sota sisi ni watu wenye madhambi ij'alhu hadha ash-shahri ujaliyeni huu khairi mlango wa khairi lakum ujaliyeni huu wa khairi ila rabbikum kuelekea kama la wenu tahallus an jamia hebu basi jiapoche, jingowe na mazambi yote fasaidu kwa sababu mtu mwema, mtu mzuri manha nafsahu ni yule ambaye anahisabu nafsi yake wataba kabla anyukbal ala Allah akatubia kabla hajakumbana na mula wake huyo hasa ndio anahesabika kwamba huyu ni mtu saidi kwa hivyo fala tudhi hadhi alfursa usipoteze fursa hii itumie fursa yako hii vizuri itumie fursa hii utakwenda kwenye kujuta siku ya siku kwa sababu hulipea mwezi wa ramadhani hebu wewe hukumbuki ile kisa cha wale masahaba wawili ambapo mmoja mtume anasimulia kuna mmoja alisilimu kwa muda mchache tu. Na kuna mmoja alisilimu kwa muda mrefu sana, lakini mmoja katika wao akatangulia mbele ya mula wao, anazungumza bwana mtume, basi mmoja anamwambia mwenzake, baada wote kufika kule, mmoja alipewa malipo makubwa. Akamuuliza yule ambaye aliyepewa malipo makubwa, ilikuaje haya? Na wewe umekaa muda mchache tu. Anamwambia wewe ulipofariki, mi ulindiriki mwezi wa Ramadhani kwa sababu ya mwezi wa Ramadhani ni tu basi mimi Mola wangu akanilipa malipo haya makubwa kwa hivyo tunasisitiza falat dhihi hadhi alfursa usije ukaipoteza hala hala mti na macho kama unaviona wewe watu wa wanakuwa wao labda wafanya biashara wanaweka seli maalumu wanaweka vitu maalumu kuna msimu huo umewekwa kwamba hapa najua mfanyabiashara ukifika wakati huu wa seli basi vitu vinapomuzwa bei anajua kwamba mimi hii ipo hi, muda maalumu ima siku kumi, mwezi mmoja, ima wiki moja, anahakikisha kwamba anakwenda kutafuta kile ambacho anachokihitaji, akanunue na hundo ndo imewekwa hivyo hivyo tu. Kama ye Allah aliyosema ayyamun maududat, ni masiku machache tu. Kwa hivyo masiku haya usije ukaanza kufanya ukuuzi, usije ukayapoteza kabisa. Tunamuomba Allah atujalie miongoni mwa wale ambao watakaufunga Ramadhani imanan wahtisaban ili tuwe katika wale ambao wataka mehewa, ma madhambi yao yote yaliyopita subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk